Våra hjältar. Aljana Vem som talar andra Sliv Morotar Seprop Demorte de Matheus Sheldon Shortalot Jeff Börjar sitt äventyr på världshuset Galande tuppen i staden Tamar Då han mött sin uppdragsgivare Lou Som vill ha hjälp att hitta boken Alkrest hemligheter Vad vill du? Tysklerad Vi är väl inställda på att gå iväg och slakta lite monster så vi får lite XP. Ja men då kör vi, då går vi och boken tycker jag Efter mycket om och män följer de till slut med Luke till grottan i Forest of the Lethyr för att hämta boken Men vid grottan börjar äventyderna för att kalla fötter Luke, du drar upp en ring och trycker den mot dörren då öppnas den Vi snor ringen Jag vill inte bara banka ner den mm. mm. Slå ner honom och vinner fast det är nog något klart, men med den här är... Alltså jag är sugen på att gå in Jag hänger på bakom Ilen går in Ilen inne då är jag precis bakom Jag är inne i grottan möter de monster så som en minotaur, två gigantiska ormar, så är det en gigantisk spindel, det är sju goblins. Och stöter på fällor. Det verkade som att du blev bestulen. Marken går sönder och ni faller rakt ner. Och nya vänner. Efter ett stund så ser ni en gnom som går och plockar blommor längs vägkanten Där han. Skjut den. Men då skjuter jag. Alltså, vad då? kan inte <skratt> jag jag vill använda alltså min övertalningsförmåga här. Nej, jag ordar för godis. Han går fram i han drar ett på kursen. Och till slut når de sitt mål Och i mitten av rummet så är det ett skrivbord Med en bok på, på boken står det Alkares hemligheter Jag tar boken, Aha. och sen så öppnar jag När du öppnar den Så märker du att sidorna i boken Är bort så ni kommer in i Världshuset Och då ser ni Luke Kolla upp och så ser ni och bara Har hittat boken? Äh, det kanske du... är vad du önskar Vad menar ni med det? Ja, tittar på det så Han tar boken och öppnar den och ni ser att hans ögon blir knallbiten när han ser att alla papper är borta. Och så säger jag, det här är inte bra. Jag måste ta reda på vilka som har tagit de här papperna. För jag måste be om ändå erkänns vi måste ha de här papperna. Han är fel händer så kan det vara en beta som kan hända. Då säger jag så här, ja, men då får du väl återkomma till oss när du, när du har tagit reda på vad som, vad, som, vad som behöver göras. Äh...